Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Megnyomtott a gombot. Sziasztok, kedves hallgatók! A hármas könyvelés 26. Isten neve adását halljátok. Ezt fejtsed ki. Jó, előtte mit van egy Wikipédia, és lányos zavaromba kerestem valamit, de 26-os, már nagyon nem volt semmi. Aha. És azt írja, hogy 26-os az a Izrael Istenének a Y yahweh a a számösszege és a hozzárendelt száma. Ha hmm. az YH, h betűket összeadod, akkor 26 jön egyszer csak ki. Wow. Újabb érdekes Hú. adat. Uh -huh. Most pont beleélik a filmélményembe a Pete, meg az anonovsky ahol ez uh. szerepelt, és de nem ugrott be. Aha. Én azt nagyon-nagyon régen láttam, de így kellemes emlék. Abszolút, mi, nekem Én is szerettem, sokkal jobban, mint a, a következő filmüket amit a La Hideg Kiráz még mindig Meg arra emlékszem, hogy jó volt a zenéje is Aha, igen, igen, igen, igen Jó kis elektronközzel. A, a jobbik fajtában nekem Na de hát ez itt a könyves Így van, körbelődtük már A különböző kulturális Témákat, de akkor térjünk a könyvekre Ó, majd még lesz egyébként festésza De csak a könyvben, úgyhogy végül is az beleillik igen, festése, festészetről podcast legjobb. Uh -huh. <gül> Ugyanaz a könyv márványozás, amikor ugye a könyv gerincét meg a, ilyen megfestik valami márványos színre. Ez a régi könyvekre volt jellemző. Uh -huh. Csak hogy be, beugrott, mint a könyvfestés. Ha már, ha már. Jó, okay. Ha már beszélsz, igen. akkor van itt valami link, linked, linkeljen nekünk. Ja, ja, ja, igen, igen, igen. Hát... Keveset olvastam, de annál kevésbé figyelmesen, ezért aztán uh, mondva csinált vannak. Ezt éppen majd a podcast előtt vettem észre, hogy az SF. Uh, és ez pont szerepel egy galaktikánsizi akció, ami én azért, azért választottam ki, egyrészt, hogy jót tegyek velük is, másrészt, meg hogy rosszat, Mert hát hadd terjedjen a hír ennek az akciónak, a lényeg az, hogy ha valaki blogger, és akkor hírverés csap a könyv, könyvnek, akkor, hát, és itt jön az abszurditás, akkor megkapja a könyvet. Ó. Tehát, hogy. Tehát, jó szem... kritika íródik, Róla. Igazából mi mér mérhető, Mérhetőbb az átkattintás, át, vagy nem tudom, hogy ez szó. Aha. Mi a terminus technikus ennek amikor valaki arról a blog oldalról megy át a, a galaktika, vagy a buker oldalára, nem tudom, hogy meg is kell vennie, vagy csak oda átmegy. Akkor az, akinek a legnagyobb száma van, az megkapja azt a könyvet, aminek a kapcsán átmentek hmm. az emberek. Tehát, hogy így. Miért itt nem a... vagyok elájulva? Ez egyébként ez tök jó, hogy, hogy azt a könyvet, amit, amivel foglalkoznának kapott, csak az baj, hogy, hogy, hogy miért utána. És ez... hát, meg azért ez alapvetően egy, egy add rendkívül olcsony az olvasóidat a Galaktikának című akció. Hát na, az mondjuk a másik. Tehát ennél már csak a twittert ki, hogy kapjál valami szírszart ingyen című marketingötlet tud olcsóbb lenni. Uh -huh. Meg ennél Font még egyen akad. rosszabb, mikor ők valahogy kitwittelik a nevedben véletlen valamire oké okay nyomsz. Aha. Ingen, is meg is jelenik. Jó, én ezt csak a Facebookon láttam, hogy Gabriella imádja a rántott hús alakú, mit talán micsodát, ja. és már kitalizatom, hogy te. tesztet, én már egy éve nem töltök sem ilyen tesztet, hogy ne alázzam le magamat, Aha. de ezek a Facebookos lájkolások, ti... szerintetek ennek van még <szerint> igazából ilyen szabkácsárban értelme, vagy, vagy már tényleg a Pest is csengő, vagy valami ilyesmi. Én vagy tudom, azt szerintem nagyon nagy, nagyon nagy ilyen probléma van nekem a, a Facebook körül, mert most kezd olyan tartalommal megtelni, amit nem szeretnék látni, de ugyanakkor meg ott, ott, van, a, ott, van, a, ott van a család, meg a barátok. Jaj, jaj. Azt, azt szívesen lájkolom, hogyha gyerekeim a, a Rage, Rage Makerrel, ilyen Rage Comics dolgokat csinálnak, azt nem szeretném kihagyni, de ugyanakkor ezt a sok ilyen politikai fröcsögést, meg mit tudom, én azt kihagynám, és most lehet, hogy csak azt kell, hogy akkor egy hónapig nem belépni, amíg így elcsendesülnek a dolgok. Hát megmondom, én azt csináltam, és leszoksz. Leszokok? Igen. Á, én nem tudok olyan könnyen semmiről. Meglep, hogy milyen könnyű nélkül élni. Na, én arra gondoltam, ez a lájkold, és akkor minél többen lájkoljátok a bejegyzést, annál nagyobb az esély, hogy te kapod meg, amit te, én, Ebből Ész. volt egy tök jó csalán, csalós történet. Nyert egy sács egy, egy ilyen teljesen minősítetlen szar fényképpel, például fényképezőgépet, mert <gül> rászavaztak a legtöbben. De ilyen, ilyen lefejezett kisiskolások állnak egy kicsit ferde képen, amin keresztül a mikrofon szintű Ja, fotó. igen, az ez, ez kultikusan szarfotó. De tényleg, tehát, hogy még csak, még csak nem is ez a best of semmi blog típusú szarfotó. Hmm. Nem, nem művészén rossz, Nem rossz. Igen. igen. De, de ott, ott, ott a te arra azért versenyezzel, hogy téged lájkoljanak, de én már azt szeretem, hogyha valaki arra próbál rávenni, venni, hogy vagy a lájkolásom, vagy én lájkoljak valamit, és ezzel ö, terjesszem az igét, vagy megjelenjen az én oldalamon, tehát már, már erre sem vagyok hajlandó. Tehát ezért aztán ez a átkattintásos, de én attól félek, hogy ez... Meg mikor valaki másra valamit a faladra, az a legjobb még. Aha. Oh, Mert kidult, öt, a rólad a valamit. Végül is bók-bók, tehát még nem, nem Jaj, a témánál Facebook, vagyunk. Abszolút. meg volt róla könyv is. <gül> Viszont Ádám, van, van passzolóbb téma, mint a Facebook. Hmm. Uh, van hozzá egy, egy ilyen nyerményjátékom, ahol, ahol nem kell betvitelni semmit, nem kell linkelni. Egyáltalán nem kell a Facebookon aktív kodnod, cserébe egyébként az e-mail ciberet megadod nekik, az ilyen old school dolog majd benne lesz a postban is, az SF-szignálon SF lehet megjelenni kettő darab könyvet uh, Graham Edwards-tól, Edward <kül> és ezek valamilyen 40 ezer leütés, a 40 ezer szavas, 40 kávúkszáltal kiadott uh, könyvek, és, uh, és krimik ráadásul. Honnan ismerjük őt? Őt egyébként sehonnan nem ismerjük, annan azon túl, hogy a 40 k kiadta, Aha. viszont valami izgalmasnak tűnik, mert azt írta, hogy uh, hogy ebbe a, a márlós világba próbálta magát beleélni, és odaírt egy, egy ilyen kis sorozatot. Tehát ha ezen a héten nem is mondok róla semmit, szerintem jövő héten fogok. Jó, majd átklikkelek én is. Én addig pedig hát nevezzem be, aki szeretne a hallgató közül, mert ha másnak akar elnyeri előlem az Edwards könyvet, és kint leszek kifizetni érte 5 dollárt, vagy adott. Aha, Aztán, ha már majd... egy e-bookok -ok megnyerni nyerni, vásárolni is egyre jobban lehet őket. Múltkor panaszkodtunk, hogy a AGV boltban csak ilyen postagalamban lehet küldeni a, a, a pénzt, és akkor visszaküldik az e-könyvet, de most már Paypal-al is lehet náluk fizetni és vásárolni, úgyhogy semmi akadálya nincs, hogy amikor berakják a, a Budapest Noir sorozatnak a hátra levő részeit, akkor megvásároljam. Ami szerintem nagyon jó hír. A nem. Oh. nem. Nem akarok hülyeséget mondani, megnyitom inkább az aggal boltot. Aha. De amikor legutóan elnéztem, akkor nem. Ugyanakkor kaptam embereket a rájuk dumáltam a, a trenkát. Nem, nem hála, három darab könyv van továbbra is. Hát vegyétek, hogy fogjon el, hogy újat rakjanak be már volt <tos> Értem. nagyon nézzük, hánydal a fekete zongorát tudok megrendelni egyszerre. Egy bonus bónuszbrigádos, mi, hogy egyszerre csak három akció van. Na, amíg meg itt izé, vásároltok online, adig így reagálnék hallgatóknak a kommentjére. Barbara írt be nekünk, hogy szereti a Gabit hallgatni. Uh, köszönöm szépen. É, és ajánlott egy könyvet. Abszolút. David Mitchell-től Thousand Autumns of Jakob Dezoet. És ezzel az a vicces, hogy én erre lecsaptam valamikor tavaly, tavaly előtt erre a könyvre, és hangos könyve vásároltam meg. Oh. És annyira hihetetlenül rossz az egyik narrátorban. Egy két főszereplőnek a sorsát követi van ez a Jacob, meg van a, a szerelmének a tárgya. Egy, egy kis japán csaj, és amikor a vele foglalkozó fejezetek vannak, akkor egy borzalmas narrátorcsaj van, akit a könyv feléig elbírtam visel, de utána így kikapcsoltam és letöröltem az összes eszközömről a hangos könyvet, de most így kedvem támadt, hogy befejezzem a könyvet, úgyhogy meg fogom vásárolni ilyen i-formátumban, és majd magamnak felolvasom szépen. Úgyhogy köszönjük, hogy, hogy javasolta ezt, is. Tényleg érdekes könyv. is azoknak a szerzőknek az egyike, akit egyszer megpróbált valaki kiadni Magyarországon. Uh -huh. A szellemi uh -huh. című könyvé megjelent. Azóta 500 internet uh -huh. lehet a rak raklapról. Uh -huh. És soha többet, soha Zsengi. De már vagy tíz éve. Azt én egyszer megvettem, aztán azóta nem olvastam el, de akkor ezek érdemes megnézni a szerzőt. Köszönjük az ajánlást. Igen, igen. Egyébként most pont nem teszem, hogy volt régen, amikor... Gabi vagy gyerekek voltunk, és Ádám nem volt még. Az a tévésorozat, ahol Japánba <gül> kerül valami... Hogy volt ez? Ah. Szóval Japánt, ahogy, ahogy a nyugat megpróbálja megnyitni és megismerni arról az időszakról szólt, és ilyen jó kis kalandfilm volt. Nem mondom hogy arról beszélsz egészen? A Shogun, Shogun, Shogun igen. Van a polcomon, ne James Clavel írta. Igen, ez... De nem láttad az MTV-n, mikor mi láttuk. <gül> nem, de olvastam. Az már majdnem ugyanaz. Okay. A könyv jobb volt egyébként is. Szóval, akinek az a világ, meg az a keletnek a felismerés, vagy megismerése téma tetszik, annak tudom javasolni. Főleg, aki tudja tolerálni a romantikus szállat mellette. <gül> <gül> Ez olyan aranyosnak, hogy Már a romantikus szállat tolerálásáról van szó. Majd, de még visszatérünk a könyv kritikánál is. Viszont okay. szóval Ádámnak van még valami releváns témája itt? Van egy rendkívül hosszú, már, már a címe is rendkívül hosszú doktorov írásom, mert ugye a, a múlt heti, amikor vitát rendeztünk, és én alig hallottam, hogy kimint, mert annyira vacak volt a hangom, uh, akkor volt a pépeles csóka, és találtam egy, egy január 1 kori doktorov írást, ami a Lokuszban jelent meg, és nagyjából azt mondja a jó doktorov, hogy, hogy teljesen félre az a gondolat, hogy hogy a science fiction-nek meg kéne jósolni a jövőt, és erről eleve marasság beszélni. És amikor is egy SF író díjjekszik el ezzel, akkor is le kell neki osztani egy tockost egy pontjal, mert, mert alapvetően az SF az így inspirálja a kutatókat, aztán valami nagy megcsinálnak, vagy nem. Kedvet csinál a jövőhöz. Igen. Nekem van nem úgy kedvem hozzá. Súper. De ez az, az jó. Aha. Még meg igazából van egy olyan elmélet is, hogy a, jelen, a jelent vizsgálja meg úgy, hogy a szabadságot a kap arra, hogy, hogy kifordítson bármit, és és így világít, hát ezzel a, ez a, ez a világítsen el való a jelen Na, jó, belezavarottam. De remélem azért értitek, kedves Igen, igen meg mondajatási plastikusa teszi azokat a fenyegetétségeket, amiről amiről nagyon nehéz mondjuk a science fiction nélkül beszélni, igen, és erre a pont, a, pont az Orwell hozza fel. Így van hogy amíg Orwell nem meg a 84-t, nem lehet azt mondani, hogy ez egy, egy roható Orwell-i kép, amit itt javasoltak is, menjenek oh. a fenébe. Ja, egyébként az 1984-re is visszatérünk a könyvkritikába. Lehet, lehet egymásra fűzni itt a... interkonnektáltak vagyunk ma. Véletlen vagy nem? Ajaj, szerintem menjünk tovább. Ilyen Kimi-t olvasodra. Én remek kudarcokat hoztam. Hajrá! No, akkor uh, voltam múlt héten, csak a honnan szereztél be a a legfurcsább eddig. Uh, az újságíróknak a éhes jótékonysági aukciója, ami úgy néz ki, hogy különböző lapok összeadják azokat a cuccokat, amikkel megdobáltak őket karácsony alkalmából, majd uh, berúgás közben ezt, uh, ezt megvásárolják emberek licencén, és a végén aztán most a hú, a létehatalan alapítvány meg a pénzt. És volt ott minden Jóság, Lázár János-től kapott meg hasonlók, és én a Rohonci Kód című könyvet hoztam el, amit egy Lánk nevű fiatal magyar történész írt, és a Jaffa kiadódott ki. És ez arról a, a Rohonci Kódexről szól, ami, ami pont olyan, mint a, a Voynich kézirat. Aha. Tehát van benne valami szöveg, gyanúsan sok élet használ, vannak benne rajzok, amiket így nagyjából fel lehet ismerni, és, és nem tudjuk, hogy miről szól és hogy egyáltalán vicce, vagy egy imádságos könyv, vagy valami valami eretnek a egy titkos írással, hogy ne lehessen érteni. És ez a, az a jó lányban benedek, az ezen ment végig, és, és vizsgálta a környéket. És van hogy... benne valami összeesküvés elmélet? Nincsen. Nincsen. Csak ilyen szenzációhajház módon nevezték el, hogy, hogy asszociálunk a Da Vinci kódra? Igen, nagyjából igen. Uh, illetve hát kód, hiszen nem, nem ABC-vel van írva, nem nem 26, meg nem 30, akárhány jel van benne, Aha. mint egy normál ABC-ben, hanem száz, hanem akárhány különböző jelet használ. És így az a biztosak lehetünk abban, hogy vannak olyan jelek, amik szótagokat jelentenek, van egy olyan jel, ami valószínűleg Jézust jelenten, de tehát ugye nem lehet tudni. Uh, vannak benne nagy, uh, nagy ismétlődő ilyen szólei valamik, tehát uh, lehet arra gyanakodni, hogy, hogy vagy liturgikus szöveget tartanod, vagy valami ilyesmiket. És végigmegy azon, hogy milyen kódokat használtak a, könyv, a könyv, hogy milyen kódokat használtak ebben a körben a nemesek, hogyan leveleztek a követekkel, a portától, féltek jobban, vagy a Ki lehetett az, akinek egy teljes ilyen valószínűleg vallásos könyvet kellett. És, és végigmegy azokon a kódfejtési módszerekkel is, amiket, amiket egy történész levéltárak birtokában könyvön és a végén tesz egy olyan hipotézis, hogy akkor ez valószínűleg egy, egy apokrífe evangélium lehet, vagy, vagy valamelyik ma már abszolút bocsánatos bűnnek tűnő, de akkor, akkor kellemetlen helyzetbe kerülő szektának lehetett a, a könyve, és hogy nem tudjuk, és a kutatás folyik egyébként tovább, de piszaki érdekes, és, és, és nekem utána kedvem is támadt, után nézni, hogy hogyan, hogyan néznek ki a, azok a lapok, amik mondjuk a könyvben nincsenek befotózva, meg, meg mivel ez egy folyamatban levő kutatás, ezért fel kéne iratkozni talán a levelező listájukkal is, mert rohant van egy darab levelező listajuk, és annyi. Úgyhogy olyan értelemben kudarcak hogy nem tudjuk meg, hogy mit rejt a romanci kódex, olyan értelemben viszont marha jó, hogy, hogy a világot nyitja ki. Hmm, ez jól hangzik. Igen, főleg, hogy magyar, mármint, hogy magyar szerző. Hát mivel a magyar kódex egyébként a románoknak az egyik. Nem túl jó akadémikus, nem is foghat rátenni a kezét. Ö, őt egy rövidféleben szétszedi a könyv, mert hogy olyan hülyeséget lát bele, hogy, hogy például nem ismeri fel a, a képeken azokat a, a legtöbb szakrális jeleneteket, a, ilyen Jézusban vagy Jeruzsálemben, hanem költ, költ hozzá egy a, a Blach, nem tudom, milyen vezér tárgyalakunokkal szintű magyarázatot. És minek után a Román Akadémia is szétszed, utána megemlít, hogy igen, van egy ilyen. Ilyen magyarázat is, meg nyilván van ennek egy ilyen jobb tátos magyar olvasat is, hogy ez mi lehet benne. Ö, azt is kritikai lehet, és szóval jó. Jó, van, és még mit olvastál? Még egy itt van. Mm, igen. Ö, a másik pedig az Tim Mohennek a, a Paintwork-je, amit én ajánlottam is karácsony előtt, ez egy jó karácsonyi ajándék lehet. És az volt? Nagyon kaptam egy -e könyvet, nagyon jó, igazából pénzben adtál, csak megvettem a este de úgy fogom kommunikálni, hogy tőlek a majándékban sokkal menőbben hangzik. És jó, nem, nem, egy, nem egy örök nagy mű, nem egy, egy neurománc 20 viszont rendkívül kellemes, három darab vagy négy darab kis segényből áll, vagy nagyon hosszú novellából. Utána fogom már nézni, mi a kettő között ilyen terjedelmi különbségben, mi az, ami, aminek lehetne ezeket nevezni, mindegy is. Uh, és ezt pedig a művészeti jövővel foglalkozik a, a Cyberpunk vagy a Post Cyberpunk jövőben és akkor hogyan fognak grafitisek majd QR kódot felfújni a falra, meg a mi volt a másik, meg a hogyan lesz egyszer csak komolyan vehető jellegű dolog a, az internetes játékból, és nem csak a kínai aranyfarmereknek hanem hanem mondjuk a nyugati embereknek is, egyelőre itt járok a sztoriban annyiban nagyon izgalmas, hogy, hogy ügyesen Interpol a jelenből extra, extra jelenből, látjuk, hogy hol vagyunk, mit lehet csinálni, hogyan néz ki mondjuk a, a reklámtáblák átrevasztás az azon a fajta módon, ahogy a, a két fara koputy is teszi, és akkor az technológiával, meg, meg okos szemüvegekkel, meg, meg augmentált valósága, hogyan lehet tovább vinni egyel. Ugyanakkor sztoriban mondjuk nem nagy. Tehát ez inkább inspiráló, mint, mint Atya a meg élmény. Úgyhogy ennyi voltam a hétre. Na, jó hangzik. Én a korábban említett egy kó 84 című könyvet fejeztem be végre Haruki Murakamitól, és beszéltünk róla, hogy borzalmas hosszú könyv, de azért nem, nem bántam meg, hogy, hogy átrágtam magam ezen a 900-akárhány oldalon. Nem tudom, érdemes-e kicsit visszatérni arra, hogy, hogy miről szól, aki esetleg nem hallgatta az előző podcast epizódot, de talán elég annyi, hogy van ez az alternatív valóság, hát legalábbis a két fő karakter a könyve belekerül, a Tengó nevű tanárfigura és, és író egyben, meg az Aumame nevű kis, gyilkos kiscsaj. És ah, nagyon jó volt tényleg így, így egyhuzamba sokat olvasni belőle, szóval beszéltünk róla, hogy egy ilyen misztikus realizmus, amit próbál itt a könyvből belepakolni az író, és tényleg az ember hangulatát annyira módosítja, hogy egész nap kicsit máshogy érzed magad tőle. Sőt, nagyon gyakran hivatkozik mindenféle zenedarabokra a könyv, nagyon fontos szerepe van, például egy Janá nevű nem aki 30-as, 40-es években alkotott, és van ez a a nevű darabja, amire gyakran hivatkoznak, így a sztori szempontjából nagyon fontos pontokon, és azt például többször meghallgattam közben. Nagyon jó pufa. meg, meg uh, van egy, egy őzvegycsaj, aki nagyon sok szállat mozgat a könyvbe, egy ilyen abszolút arisztokratikus alak, aki gazdag és kifinomult és stílusos, és akkor őnek is meghatározta, hogy, hogy milyen zenéket szokott hallgatni, és például nagyon vicces volt az alatt a jelenet alatt, eh, amikor beszélgetnek és hallgatnak zenét, ugyanazt a zenét hallgatni. Úgyhogy megvolt a multimédia élmény is. Viszont cserébe rettenetes lassan halad a könyv, és nekem tényleg az a véleményem, hogy így a háromból lehetett volna kettőt csinálni. De a harmadik könyvben van egy, egy, egy új figura, aki aki nagyobb hangsúlyt kap, egy ilyen nyomozószerű figura, akit tök jól megismerünk, meg akár még meg is lehet kedvelni, de aztán igazából semmit nem ad hozzá, vagy veszel az egészből, szóval a, a száll is teljesen jól működött volna a könyv, és kicsit úgy, úgy érzem, hogy csak írta-írta itt a Murakami a dolgokat, aztán úgy döntött, hogy meg kéne közelíteni az ezer oldalt, vagy valami, mert most már itt az ide, hogy valami nagy könyvet tegye le az asztalra. Emlélegették Nobel-díj ajánlásnál is. Igen, is. Szerintem az járt a fejében. Aha. Még írok egy kicsit a nobel -díj. Igen, igen. De vannak nagy könyvek, amik egyszerűen, tehát lassan hömpölyök, de így jó vele utazni. Csak kérdés az, hogy az sem hogy nem pörgős, de ezek szerint... Felesleges szekciók voltak benne, szerinted. Igen. Tehát, hogy nem, nem lassú, hanem egyszerűen ki, Csapongó, meg, meg... Nagyon érdekes, hogy, hogy ugye olvastam más kritikákat is a könyvről, és kicsit mindenki hogy éli meg, hogy ez most miért megy ilyen tempóban. De, de tényleg felfigyel az ember arra, hogy onnantól kezdve, hogy hogy néz ki pontosan minden egyes szoba, vagy ház ami megjelenik a, a regényben, meg hogy konkrétan ki mit eszik, e, borzasztó részletes, meg a főzés folyamatát nagyon részletesen mutatja be Murakami, és nagyon realisztikusan. De ugyanakkor ami amilyen fő dolog benne, a kapcsolat, ugye a két embernek a kapcsolata, ami, aminek egyre nagyobb jelentősége van, ahogy haladunk előre a könyvbe, az pedig abszolút egy ilyen vázlatos lányregény szintű dolog, ami, ami nekem nagyon nem tetszett. Tehát így maga a, a, a szeretet, meg a szerelem, amit ott próbál ábrázolni, az, az nélkülözi abszolút a realitást, meg a valós kapcsolatoknak a, a tulajdonságait, meg a kihívásait abszolút ilyen romána szintű szerintem. É, hát hogyha, hogyha a, az életnek a dolgai egy az egyben zajlanak időben, és minden más lassabb, akkor az valószínű pornó ugye? Jajjó, egyébként jó, hogy mondod, hogy pornó, rengeteg, rengeteg szex jelenet van benne, és szerintem jó néhány, az, az főleg azért volt elhelyezve, hogy kicsit az ember úgy felébredjen egy-egy unalmasabb szekció után, abszolút, abszolút az is részletekbe belemenő dolog, és nem éreztem ott se, hogy ott különösen a, a cselekmény, vagy a karakterek előrevitele miatt került bele, hanem szerintem úgy érsz, hogy na most itt kicsit borsozzuk meg a dolgot. Szóval aki az ilyet szereti, annak érdemes érdemes a 900 oldat, mert, mert jó kis pörgős szexiáltak vannak. Aztán persze van a beteg apó szex is benne, tehát az elkerülhetetlen. Érdekes volt még egyébként más kritikákat olvasni utána, hogy hogy, hogy, hogy látták az emberek, és akkor valahol hivatkoztak arra, hogy de ez a kis emberek, ez a little people, akik gyakorlatilag ott manipulálják a valóságot. hogy ez az egész misztikus szál, ez, ez tényleg nem, nem igazán van kifejtve, és pont tavaly jött ki egy, egy film a Studio Ghibli-től, az a címe, hogy arietti azoknak a... illetve ebben a filmben az ilyen fő karakterek, ezek a kis emberek, és akkor így, így uh, sejtetni engedték, hogy valószínűleg ez akkora nagy szám volt Japánban, ez kicsit így beszűrődött a könyvbe is, és lehet, hogy az inspirálta. De, és meg, meg is néztem ezt a filmet, egyébként nagyon jó pofa kis gyerekfilm, de semmiféle kapcsolatot nem éreztem a könyvmegek között. Aztán még nem is tudom, talán a Guardiannek a kritikusa mondta, hogy hát ez a Aomame karakterben ez, aki szerette a, ezt a hogy hívják a Dragon Tattoo kedvenc Igen, ja. igen, igen. A tetovált, igen, lány. a tetovált lányban a... És abból a... Lisbeth vagy hogy hívják? Lizbeth szalander. Szalander. Igen, uh -huh. igen, hogy, hogy ő mennyire hasonló jellemek és testvérek is lehetnének. És nekem meg pont hogy föl, hogy ahhoz képest, ugye valóban a közös szál, hogy a adott esetben tudnának hidegvérel ölni, de hogy, hogy gyakorlatilag, hogyha az a, ez a... Lisbeth karakter berekerült volna ugyanebbe a helyzetbe, és ugyanúgy kereste volna ezt a nagy szerelmét, ezt a tengót. Körülbelül 5 perc alatt találta volna meg, és nem 900 oldal alatt. Szóval azért ez az egész keresés dolog, ez elég szerencsétlenkedés. Ó, ez az érzés, az nagyon ismerős. A Connevidis volt ilyen. Arra sem beszéltem is valamelyik korábbi adásban. Aha. Ahol a, a blitz alatt, a világháború alatt, a keresik egymást a szereplők. Aha és annyira balfaszok, hogy már kedvedlenek kézen fogni őket, és elvezetni, hogy még csak ott a másik <gül> sarkon, tudom, hogy ezt fogom most a következőn fejezetnek az elején, arra, hogy mész két lépést, ott van kús, elmentek haza anyátok. Igen, az ember tud lenni, hogy elmennek egymás mellett, tudod, hogy tarkon vágná őket, hogy hé. De, de ez a könyv ez valahogy annyira ilyen, ilyen vértelen, hogy, hogy, hogy, hogy nem is érzed érzedesse, jó, hát elmentek, de majd, majd úgy is nem nincs nincs igazán feszültség benne. Mondom, ettől függetlenül a hangulata miatt, meg így a tudatmódosító hatása miatt, azt hiszem, hogy érdemes elolvasni. Gabi, azt hiszem, te mondtad, mikor erről a könyvről beszéltünk, hogy, hogy, hogy valószínűleg nem fogja ezt a misztikus szálat korrekt módon lezárni. Igen, szépen. igen, igen. De hogy, hogy lehet, hogy nem is fog zavarni a végére, és így, így voltam vele, hogy tényleg, Elfogadom, hogy ez nem, nem számít, az csak egy ilyen eszköz volt benne, és nem érdekel, hogy nem zárta le. Szóval ebből a szempontból itt túl lehet élni a könyvet, és mondom, hangulata van. Igen, igen. Saját tapasztalatból beszéltem, egy másik könyve kapcsán ugyanezt éltem meg, és nekem bejött ez a sodródás, illetve ha már. Ékó megint felmerült a pornográfia meghatározásával. A másik, azt az már biztos, hogy beszéltem róla, mert a dezsebő is van, hogy ez a, ki, a amikor a regényíró az egyik a, a kis Eko egyik kis ilyen azt írja, amikor a regényíró így hosszan húzza, vonja a szöveget, és az olvasó pedig ezt annyira újja, hogy elkezdi így sorokat ugrani. Tehát van, amikor így szavakat olvasol, és mégis összeáll a szöveg, és nem olyan alaposan, vagy nehogy Isten még átlapozol valamit. Aha. Hogy voltak éppen az ugyanolyan része az olvasásnak, és egyáltalán nem biztos, hogy nem lehet ez tudatos. Tehát, hogy hogy kik, mire, mire, mire akar rávenni a regényiről, amikor olvasol, vagy milyen, milyen hatást akar átadni neked, Ugye, ezt nem tudhatod, de lehet, hogy pontosan azt, amit érzed. Tehát én, amikor túl, ezért, ezért szeretem, amikor nagyon jó, vagy már ilyen kipróbált íróktól olvasok valamit, akkor lehet tudni, hogy, hogy, hogy azok a dolgok, amelyek ilyen elrejtett iszterek elbaszások, azok, azokat, azokat, azokat lehet hagyalni, hogy most tényleg elbaszás, vagy pedig valamit akart vele csinálni. Még a, a, a hajlamos az ember, a kezdőknél ezt rögtön elkönyveli annak, hogy talán csak nem sikerült. Nem tudom ezzel, hogy vagytok. Ez egy mérhetetlenül sznap dolog a részemről, csak egyszerűen valahogy... Nem, nem, ez teljesen így van. Egyébként... Meg, meg is akartalak róni miatt. <gül> egyébként vicces, hogy, hogy említed, ugye az Echo, nekem is felmerült, hogy talán emlékeztek, hogy azért nagyon megkínlódtam a legutolsó könyvét, az is nagyon lassan haladt, de abban nem sikerült legalább úgy elmerülni, mint ebbe. Tehát, uh -huh. ezért, ha összehasonlítom a két nagyon lassú könyvet, tehát ebben jó volt belemerülni, és szépen lassan nézelődni benne, meg, meg gondolkodni uh -huh. rajta, még az pont tényleg kínlódtam. Hát, szóval jó, jó ez a könyv, de harag, haragudni fogok, hogyha ezért bárki Nobel-díjat kap, vagy valami. A nem könyvér adnak, haha. De nem fog, szerintem. Hát, Minden megtörténhet. Nekem gyanús, hogy nem tapint rá annyira az emberiség alapvető problémáira, meg a föld bolygó lakosájának a problémáira megkapja, de mint, igen. Mint, mint transztrömert megtette. Hadd meg olaszkodjak, de... Viszont tredj be, a akkor mondja, hogy te, te mit olvastam. Hát én... Nagyon keveset, és ezért uh, iszonyú nagy mász, de ugye a múltkori adásban az egyik könyv lemaradt. maradt. Azt most nagyon jól lehúzhatom, mert sajnos szegény könyv nem sikerült újra, pedig a kedvencem és Az agave adja most ki ezeket a könyveket. Szeretem is őket. Olyanok, olyan megréket ki, amik még nem jelentek meg előtte, a parki kiadó ki, de olyanokat, amelyeket nem is tudom, hogy újrafordítva, de mindenképpen ilyen újra... újra Szerkesztve meg új borítóval egységes sorozatként adtak ki, és azok is römenek Römeke darabok voltak. És hát ez az a baj, hogy én oda vagyok a Simon Árnél, szerintem egy az a fajta fickó, aki, aki az étteremben, étteremben, a bistróban, meg a kocsmában úgy firkálgat a szalvételre, és akkor abból lesz valami 5-8 vonalból. És ezek, ez az 5-8 vonal nagyon erős. De... Hát ez a regénye az annyira, főleg a cselekvényéről szól, tehát a tevékenységről, és annyira nem ezeknek a pillanatoknak a megragadásáról, hogy, hogy igazából nem jött. Tehát ez a, ez a francia, biztrós, noáros, evés, ivás, valamint a filmszerűen pergő, de ilyen, ilyen mégis ábrázoló párbeszédek világa. De hát azért azért lenyeltem. De ez szerintem eddig, a, tehát a megrég közül a legrosszabb volt, amit olvastam. Azért így is egy kettő és fél-három pontot tudok adni neki az <gül> Az, az alapértelmezett három pont, amivel régen Bele számolduk a jó indulatot. Az a baj, te, hogy még így is, be, be, tehát az egy, egy óra vagy két óra alatt elfogyasztottam. Tehát ezek a felcsillanó pillanatok, ezek elegendőek voltak ahhoz. Csak, csak a többinél ez nem csak ennyire felcsillanó volt, hanem folyamatosabb. Meg, meg a másikat, hát az a beteg lelkem az be is fejezte a harmadik Karina Avtégen könyvet a címűt, aztán ezt adták ki először Magyarországon vagy magyarul és most itt telítöttem, tehát hogy három különböző stílusú meg struktúráljú bűnregény, mert most már ezt úgy nevezik egy kriminek nem is tudom hogy lehetne nevezni, mert nyomozás az nem, nem igazán zajlik bennük és hát nem nagyon, akarom, nem nagyon akarok spoilerkedni de ezek a fajta könyvek azok, amelyeknek a végét, mint az ilyen elrontott álom, a kell az ember, nem tudom, hogy vagy csak, és hogy elkezdett tovább gondolni, hogy így nem lehet befejezni, tehát, hogy Aha. vissza kell menni, megmenteni a kiskutyát, hát a, amit tudom én a fogsorok fogságából, és a, akkor egy kicsit még dolgozik rajta az ember, hogy megfelelően elvarja. És nekem ez a könyv is ilyen volt, hogy így arra a és nagyon érdekes voltam a végét, mert hogy egy kicsit olyan teatrális, meg madaras volt ez, de. Olyan sablonos thriller befejezés, lehet függen, függeni, hogy lehet függeni hagyni egy ilyen játékot, de alapvetően kellemes, és ami szerintem erős benne, is ezért ezek a skandináv krimik egyik-e másik egyáltalán sikerült van. De ez a jobban sikerültek sikerült egy hogy ilyen teljesen átlag emberek megint ez a... Hol <coughs> ki az életed? Vagy milyen kicsi momentumnál, ha arrontad el, és akkor mint a bábszínházban így be kell benne, de ne csinálj, nyuszi, meg megveted a kartot. <gül> Kávé ugyanolyan hatása van, <gül> mint a bábszínházban, hogy úgyis le fog futni ez a sztori. És ezért van, amik bizonyos szakaszokban, hogy az ember nagyon beleéri magát, akkor lehet, hogy ez sokkal nyomasztó könyv, de Hú, akkor most valami nagyon tutira kell menned, hogy ami jó, jó könyvet olvassan. Jó, ja, és a, a harmadik könyv, ezt most kezdtem el olvasni, ez, az, ez is agame, de ez a, a nulla a világa, a Alman Vogt, ha jól lejtem a nevét, és ez, ö, annak idején beszereztem a Fényúrát is, meg ezt is, ez az old school science fiction könyvek, és szeretem a borítójukat is, mert ilyen minimalista, de közben valahogy egységes, meg olyan, olyan visszafogadt old school az is, ilyen retro, és... Ö, Hát befejeztek a sorozatot, gondoltam, nem volt sikeres, még nem volt túl túllátványos. De ezek ilyen 40-es években született science fiction könyv. Majdnem teljesen 56-os. Micsoda? Ez 56-os. A, a nulla a világa? Igen, igen, igen. Ja, nem, bocsánat, hogy azt beugottam, ma jelent meg 48 és 49 között, majd egyszer csak kiadták egy könyvként. Aha, aha, aha. Szóval ez, ahhoz képest, tehát azon gondolkodom, hogy mi az, ami ö, megmarad ennyi ideig is frissnek. Tehát nem, nem a aranykor, hanem még az előtt talán, vagy az aranykor előtti közvetlen szakaszba tehető. Elkezdtem olvasni, és nem érződik rajta semmire cseh és ropogás, ilyen porszeme, az ember alatt, vagy homok ami miatt ilyen kellemetlen. Persze nagyon keveset olvastam belőle, ettől még, bá még bármi lehet. De úgy előre tetszik. Egyébként Itt, klasszik? Erről, erről a fickóról most legutóbb akkor olvastam, amikor a sz szcientológiáról olvastam egy könyvet, talán arról be is számoltam annól. És ő nagyon nő, ott volt ennek a, az elején. Aha. Tehát így aktív, aktív résztvevő volt ebben Hubbard barátjával együtt. Újjaj, és ő az is maradt utána? És megjött közben az esz, esetleg... Nem hát. tudom, ez, ez még ez a, az elején, mikor ez a dienetika volt, és még nem, Aha. nem mente teljesen a vallás hanem ilyen próbáltak tudományos alapon maradni. Aha. Tehát vannak, keressük a magyarázkodást neki. Uh -huh. Jó. Egyébként az is érdekes az ilyen régi science fiction hogy, hogy az ember így felismeri a sablanokat, vagy az ilyen, amelyeket utána most alkalmaztak, és, a, és mikor felismeri, akkor jön rá, hogy később, hogy voltak épp ezek most, most kezdték kialakítani a panel. Tehát, igen, akkor az... még nem volt egy egyszerű <gül> egyedi <gül> dolog. Was. Igen, igen, igen. És ezért, ezért lehet, hogy egy kicsit elfogult vagyok, de, de... Csak izé retro nosztalgiából nem fogom elolvasni ezt a könyvet, csak akkor, hogyha, hogyha egyébként meg jó könyv. Azért annyira nem ritkosság egy 60 éves könyvet elolvasni, hogy az, és az még jónak bizonyul, csak valamiért azt gondoljuk, hogy a science fiction aztán talán gyorsab, gyorsabban öregszik. Meg vigyázzál, mert nagyon-nagyon sok könyve van a csávónak, aztán nem, hogyha elkezded így őt is az összeset Aha. begyűjteni, az, az kemény meló lesz. Ah, nem, nem, nem, van bennem egy ilyen, mondom, három-négy könyvnél van egy ilyen beépített biztosíték, és hogyha annál több van neki, akkor kivágja. Akkor már nem lehet gyújteni. Ja, nem, a megrénél De... Azt nézem egyébként közben, hogy ez egy évvel fiatalabb, mint az alapítvány. Úgyhogy még akár, nem is tudom, hogy azt mondod, hogy eddig jól üregszik, akkor jó is lehet. Aha, meglátjuk. A, igazából tényleg az a, az a kérdés, hogy, hogy, hogy, hogy megtartotta -e valami üdeséget, vagy pedig a, csak abban a korban tudott friss lenni. Vagy pedig olyan, mint az alapítvány, mondj, bocsánat. <gül> Nincsen nincs nekem bajom az alapítványon, csak egy csak, uh, művészi alkotás, csak egy, egy remek történet. Nekem egyébként ezen, ezen túlmenően is van. Azt nem hogy majd milyen lesz a világ, Mint azért, amikor a szalborharding kisétál az atommosógépez és átrakja a ruhákat az atomszárítóba, akkor ott az ember picit beleharab a kanapéba. Igen, hát mert a kommunikáció, tehát arra nem nagyon készültek fel, hogy, hogy az hogy fog működni. Gyerekek, de hát mi szárad meg az atomok? Hát akkor jó, hogy atomszállíthat. Jó, hát igen, az a, az a bátor kísérlet arra, hogy megjósoljuk, milyen a jövő, ez igen, visszakanyarodhatunk a műsor elejére. Igen, egyszerűbb társadalomból igen, úgyhogy nehezebb azni. Ezzel Bár... egy szép, szép masnit tudunk így az adás köri. Oké, okay. kössük meg, én oda teszem az ujjamat, fogom, és akkor... Jó, meghoz, és húsz, akkor én kökök. mindenprontóan nem mondom azt, hogy és hát ezekben még azért bátor bátorfehérmérnök mentek mindenhová. Na jó, köszönj meg azt a masnit valahogyan. Oké, okay. sziasztok! Sziasztok! sziasztok.